četvrtko. Godina je 1961 David Nixon, 11 godina star sin britanskog zrakoplovca koji služio u akrotiriju, bazi kraljevskog zrakoplovstva na Cipru, u šetnji nailazi na kosti i predmete zanimljivog oblika. Mjesto na koje je naišao na te kosti naziva se, a eto, Kremnos, Orlova ili Strvinarova litica. I ono je spektakularna Ta se litica nadvija visoko nad morem. David Nixon sačuvao je te predmete i kosti. Kada se njegova obitelj vratila u Veliku Britaniju, on ih je odnio u Britanski muzeju u Londonu, gdje ih je pregledao antropolog i paleontolog Kenneth Oakley. On je identificirao i predmete i kosti. Predmeti su bili od kremena i korišteni su kao alat. Kosti su pripadale patuljastom ciparskom voden konju. Voden konj na Cipru zvuči čudno, ali voden konji su samo neke od životinja koje danas žive u Europi samo u ološkim vrtovima, a nekad su živjeli na otocima i obalama sredozemlja. Steven Merton u knjizi Nakon leda, globalna ljudska povijest, 20.000 do 5.000 prije Krista, piše. Osim miševa i njihovih malenih krznenih noćnih grabežljivaca, cibetki, jedine životinje koje su cvale na otoku bili su patuljasti voden konji i slonovi. Njihovi rođaci u punoj veličini jednom su živjeli u obalnim močvarama Zapadne Azije koje je poplavilo more koje je naraslo. U vrlo drevno doba slonovi i voden konji u punoj veličini doplivali su do obale Cipra. U nedostatku prijetnje od grabežljivaca, evolucija i njihove pretke pretvorila u patuljke. Velika tijela bila su posve nepotrebna ako je jedina briga pro nalazak dovoljno hrane i parenje kako bi se osiguralo preživljavanje gena. I slonovi i Vodenkonji postupno su dobili veličinu velikih svinja. Vodenkonji su bili puno brojniji i čini se da su se i ponašali poput svinja. Bili su dobri plivači, ali čini se da su bili sretni i trčkarajući kroz šikaru i hraneći se lišćem i mladicama. Voden konji su pili iz izvora na vrhovima litica. Za hladnog vremena sklanjali su se u pećinama na obali, bili su spretni u penjanju po strmim padinama. Pećine su možda također koristili za dolazak na svijet i podizanje mladih, kao i za mjesta umiranja. Na Cipru je do tada već bilo poznato preko 30 nalazišta iz kamenog doba u kojima su nađene kosti voden konja i slonova. Ono što je iznanadilo Kenata Auklea bilo je to da je s kostima mladi David Nixon našao i kremeno oruđe. O svemu što mu je Nixon pokazao, Aukle je pisao odjelu za starine u Nikoziji. Nitko nije obratio pažnju na ono što je našao David Nixon. Točno 20 godina nakon Niksona na ETO Kremnosu je počeo istraživati poručnik kraljevskog zrakoplovstva i arheologa mater Brian Pyle. On nije znao za Nixonov nalaz. Payl je također o svom nalazu obavijestio Odjel za starine, ali je pisao i Stewartu Swiniju koji je tada bio direktor Ciparskog američkog arheološkog istraživačkog instituta. Svin je došao na ETO Kremnost i bio je iznenađen onim što je našao. Zašto je eto kremnost bio tako poseban opisuje Alan H. Simmons u knjizi Mornari kamenog doba, plovidba u doba paleolitika na Sredozemlju. Aetokremnost nije bio impresivno nalazište, posebno prema ciparskim standardima, gdje se je arheologija koncentrirala na kasnije ostatke. Sve što je bilo vidljivo u Aetokremnosu, bilo je nekoliko komada odlomljenog kamena, obilna količina voden konjevih i drugih kostiju i tanki sloj morskih školjki. Brojna paleontološka nalazišta koja sadrže ostatke voden konja poznata su na Cipru i bilo je upitno je li Aetokremnos uopće arheološko nalazište. Ono je vrlo lako moglo predstavljati neki drugi paleontološki lokalitet. Kosti i predmeti su možda erozijom došli na liticu s nekoliko nalazišta uzduž vrhova litica. Ipak, poveznice su morile istraživače. Prisustvo sloja morskih školjki nekih 40 metara iznad današnje razine mora bilo je također zanimljivo. Antropolog Alan H. Simmons došao je najeto kremnost 1986. godine i počeo tamo istraživati. Što je našao opisuje Steven Mithan. Alan je opisao da su bila dva glavna sloja na podu, gornji, s kamenim oruđem, gomilom morskih školjaka i ptičkih kostiju. Don je bio prepun kosti u voden konja, ne od životinja poput onih danas u Africi. To su bili patuljasti voden konji veličine svinja i više od petstotina njih bilo je otkopano iz ostataka malene pećine. Voden konje su lovili, objasnjuje Alan, oko deset tisuće godina prije Krista, prvi ljudi koji su stigli na Cipar. A etokremnos je bio mjesto na kojem su donošena trupla, pečena te onda komadana za meso, mast i kosti. Na eto Kremnosu Simons i drugi istraživači našli su 218.000 voden konjevih kostiju. Simons je na temelju dugogodišnjeg istraživanja postavio objašnjenje što se zapravo događalo na tom mjestu. Cyprian Broodbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora, povijest tredozemlja od početaka do klasičnog svijeta, ovako opisuje Simonsovu teoriju. Prvi ljudi koji su se skopno otisnuli na Cipar našli su ga prepunog pigmejskim voden konjima. Nenavikli na predatore, voden konji su bili lake mete i s vremena na vrijeme lovačke skupine bi se skrasile na jednome mjestu kako bi iskoristile tu slabost. Oni su temeljito istražili otok. Voden konji ubijeni negdje drugdje bili su prevezeni do Aetokremnosa kako bi bili zaklani i pojedeni, tako je stvorena debela naslaga kostiju. Ali stopa ubijanja pokazala se prevelikom za vrstu koja je već bila pod pritiskom promjene okoliša krajem pleistocena. Broj voden konja smanjivao se dok nisu izumrli a lovci su se prebacili na manju lovinu, uglavnom ptice. Prije nego što su napustili sve to možda i sam otok. Ovo objašnjenje nalazi šta je to kremnost na cipru punim imenom akrotiria to kremnost nije opće prihvaćeno. Prema njemu naši daleki preci bili su bezobzirni u iskorištavanju obilja na koje su naišli i nisu vodili računa o održivosti takvog načina života. Arheolozi, antropolozi i paleontolozi postavili su na pitanja Simoncu, Kako to da je među više od 200 tisuća kosti u voden konja nađenih na jatokremnosu, nema niti jednog traga rezanja kamenim oruđem? Samo tragovi rezanja oštrim kamenim predmetom mogu dati nepobitan dokaz da su voden konji lovljeni i klani za jelo. Bez tih tragova, kosti su mogle biti jednostavno prirodna naslaga kosti u voden konja umrlih od starosti ili bolesti. Steven Mitten piše. Kada je pripremao svoj izvještaj, Alan Simmons nazvao je Sandy Olsen, stručnjakinju za identificiranje ljudskog mesarenja, da istraži kosti. Na nesveću po Alana, ona također postala njegov najžešći kritičar. Olsen je sugerirala da su se ljudi u pećini, a eto kremnos, jednostavno ukopali u naslage kako bi napravili mjesto za sebe. To je poremetilo kosti voden konja. Neke od njih bile su opaljene njihovim vatrama i pomješane s ostacima koje su oni ostavili zasobom. Stanovnici pećine su čak možda pokušali koristiti te kosti kao gorivo. Olsine je mislila da su kosti voden konja vjerojatno nekoliko tisuća godina starije od ljudskog naseljavanja otoka, ali bilo kakvo radio izotopsko datiranje kosti u voden konja nepouzdano je, objasnilo je, zbog kemijskih promjena nastalih zbog vatre. Jesu li lovci koji su došli na Cipar bezobzirno istrebili patuljaste voden konje ili su ta patuljasta stvorenja izumrla tisućama godina prije dolaska ljudi na Cipar još je uvijek otvoreno pitanje. Ali iza te priče o eto kremno su krije se jedna veća u koju nitko ne sumnja, a to je priča o dolasku ljudi na Cipar. Sva fauna koja danas postoji na sredozemnim otocima osim malobrojnih endemskih preživjelih bića poput rovki na Siciliji ili miševa na Cipru, dolazi od namjerno ili slučajno na otoke donesene kontinentalne faune. Sva fauna ranjih vremena izumrla je ili zbog klimatskih promjena, posebno onih nastalih zatopljenjem nakon zadnjeg glacijalnog maksimuma, ili zbog bolesti i izlova što od ljudi, što od drugih grabežljivaca donesenih od ljudi na otoke. Dakle, voden konje na Cipru vjerojatno su dotukle druge sile, a ne ljudi. A eto, Kremnos je postavio jedno drugo pitanje. Kako su ljudi došli u tu pećinu na otoku? Najjednostavniji odgor bio bi da su na Cipru bili dok još on nije bio otok, dok je more zbog zadnjeg velikog gledenog doba bilo i do 100 metara niže nego danas. Ali nalazište na Etokremnosu datirano je u oko 10.000 godinu prije Krista, dakle starao je oko 12.000 godina i ono je najstarije nalazište ljudskog prisustva na Cipru. Prije njega nema tragova ljudskog boravka na tom otoku. A prije 12.000 godina, Cipari bio otok udaljen od Kopna oko 60 km od današnje Turske i oko 100 km od Sjevernog Levanta. Što znači da su ti ljudi koji su se nastanili na Kremnosu na otok došli ploveći. Kako je to moglo izgledati, opisuje Steven Bjetan. Oni su baš izvukli svoje kanue na plažu ispod pećine Kremnos. Laknulo im je da su došli na kopno nakon iscrpljujućeg oko 60 km dugog prelaska mora od obale Zapadne Azije. Očito gladni, brzo su počeli skupljati školjke s kamenja i iz mlaka vode, znali su gdje treba tražiti. Nekoliko dobro naciljanih oblutaka dotuklo je nekoliko pataka koje su se ljuljale na vodi, posve neuznemirene zbog moguće prijetnje koju su predstavljali ti čudni došljaci. Kanoisti su ugledali pećinu dok su obilazili južnu obalu Cipra. Sada unutar nje našli su da je skučena i morali su biti pognuti kako ne bi ozlijedili glave. Koristeći kamenje kao motike i lopate počeli su kopati pješčani pod kako bi napravili ognjište. Dok su to radili počele su se pojavljivati kosti koje su oni ili odbacili ili su ih počeli koristiti kao bolji alat. U plitkoj jami zapalili su vatru koristeći drvo sakupljeno na obali i osušene grane grmlja. Dok su grubo čerupali patke, kanuisti su se ponovno zagledali u kosti koje su odkopali u pećini. Iako su bili iskusni lovci, nikada ih prije nisu vidjeli. Sakupili su nekoliko njih, otresli ih od pjeska i stavili u vatru da vide hoćeli gorjeti kako bi drvo duže potrajalo. Ovako je Steven Mittan opisao mogući dolazak prvih ljudi na Cipar. Je li to tako bilo, nemoguće je reći. Ono što se danas pouzdano zna, da je na Eto Kremnosu nađen najraniji dokaz prisustva ljudi na Cipru. Prije toga nema tragova boravka ljudi na tom otoku. To znači da su ti prvi ljudi na otok morali doći more, u nekakvim čamcima ili brodovima koji su mogli preživjeti šestdesetak kilometara dugu plovidbu od Azije do Cipra. Prije oko 12.000 godina ljudi su u nekakvim plovilima mogli prijeći 60 km i ne utopiti se, govori doktor Stašo Forembacher. Najstarije plovilo, ja mislim još uvijek, koje imamo uopće na sredozemlju, je jedan, nazovimo ga kanu, monoksilni čamac. To je plovilo napravljeno od velikog trupca, dugačko je desetak metara, oko metar širine, Napravljeno je dubljenjem iz toga debla, vatrom pa bradvama i sekirama, kamenim pa opet vatrom i to malo po malo tako se to radi. To se tako radilo u Pacifiku još nedavno. To je jedan brod se zove La u, u nedaleko Rima u Italiji. Zapravo je to slatkovodno jedno jezero, ali pretpostavljamo da su takvi slični slična plovila, ona su mogla ploviti i morem. Možda ne iz Europe u Afriku, ali recimo do tih nekih otoka koji su bili udaljeni par desetaka kilometara, sigurno se moglo u njima ploviti. Bila su pokretana snagom ljudskih mišića, dakle veslima, i u tom smislu to su bili nešto, nešto nalik na kanue. Koliko znamo, u Sredozemlju nema traga tim kanuvima sa plovcima, koji zapravo onda dozvoljavaju jedrenje jer su oni puno stabilniji. Jel, tako su se kasnije u Zapadnom Pacifiku širili ljudi na ono udaljene otoke sve do, do uskršnjih otoka. Jel? Toga u, u sredozemlju nema i e, ti kanovi su prilično nestabilni, ne mogu imati jedro. Jednostavno bi se prevrnuli odmah. Tako da, eto, to je ono što imamo sačuvano od plovila. Za kasnije vremena imamo neke prikaze vrlo jednostavne, ali ipak prepoznatljive na posuđu keramičkom gdje su, se opet radi o nekakvim kanonima, ali koji su izgleda nešto veći, nešto kompleksniji, možda spojeni od, od dva dijela, od dva trupca ili od nekakvih velikih ovih dijelova toga, pa ukrašeni sa nekakvim još dodatnim ukrasnim zapravo elementima koji su možda mogli imati dva desetak recimo, ove slača i ti više liče na nekakve one. Ajmo ih nazvati ratničke kanue koje su išli u nekakva daleka putovanja, možda u nekakve gusarske pohode, u nekakva istraživanja, ali to je vrijeme, to je znatno kasnije vrijeme sad to već o kojem govorimo, možda doba nekog bakrenanog, brončanog doba, dakle prije otprilike 4-5 tisuća godina. I tih prikaza opet nema kod nas, ima ih u Egijskom moru, ima ih iz Grčke. Kod nas, nažalost, zapravo nemamo, prvi naši tragovi brodova su stari oko 3 tisuće godina, ako se ne varam, dakle pripadaju nekom željeznom dobu ili možda kraju brončanog doba. A to su već onda sasvim drugčiji brodovi, to je već vrijeme kad se doista i jedri. La Marmota nalazi se na jezeru Braćano, sjeverno od Rima. Na tom nalazištu 1994. nađeni su ostaci neolitičkog naselja koje se datira u oko 5450. godinu prije Krista. Na La Marmoti nađeni ostatak kanua koji je napravljen od debla hrasta. Arheolozi su procijenili da je za gradnju takvog kanua trebalo na stotine sati rada – i on je u zgradnju Neolitičke kuće bio jedno od ambicioznijih tvorevina novog kamenog doba. Cyprian Broodbank piše Put po sredozemlju u uskoro identičnoj replici pogonjenoj kratkim veslima s posadom od 11 članova Pokazao je da je taj brod mogao ploviti morem. Plovio je po moru brzinom od u prosjeku 3-4 km na sat ili oko 30 km na dan, iako je to moglo biti smanjeno na 20 do 25 km ako je kanubio natovaren, iako se je na udaljenost mjeri ravnom crtom. Takva vrsta plovidbe značila je da se udaljenost do Lipara mogla prevaliti u jednom danu ako se isplovilo sa Sicilije i da se mnogi egejske otoci mogu povezati jednim danom puta, ali ona implicira dva ili tri dana i tri noći plovidbe kako bi se stiglo do mjesta poput Malte. Plovilo je nađeno u La Marmoti kod Rima vjerojatno je slično plovilu kojim su na Cipar došli oni lovci prije 12.000 godina. Ta tehnologija izrade ostala je još u upotrebi tisućećima. U Nojan-sur-Seine u sjevernoj Francuskoj i u Peseo u Nizozemskoj nađeni su ostaci sličnog broda, ali oni su izdubljeni iz jednog debla bora. Ta se plovila datiraju u osmo tisućeće prije Krista. Na Jadranu plovilo se već u doba lovaca i sakupljača. Zanimljivo je da zapravo vrlo rano veći... U vrijeme kada dolaze pastiri i ratari, očito se već preko Jadrana plovi bez većih problema. To znamo po tome što tragove tih najranijih zemljoradnika imamo na najudaljenijim Jadranskim otocima. Imamo ih na Palagruži, recimo, koja je nasred Jadrana. Dakle, morate preploviti 30-40 km široke pojaseve mora. Ako idete od otoka do otoka nekoliko puta da biste došli iz Italije do Palagruži, odnosno onda od Palagruži do do Dalmatinskih otoka. Tako da već u to vrijeme se sasvim sigurno plovi preko Jadrana, a dodatni pokazatelj koliko je to uobičajeno i koliko je to normalno i da to traje zapravo kroz tisuć kasnije je činjenica što ti ljudi, oni još uvijek koriste kamena, oružja i oruđa koristih prvenstveno zbog potrebe za oštricama, za oštrim rubovima, za rezanje, za sjećenje, za, za struganje, to su ključne alatke. Ti oštri rubovi se proizvode u to doba od kremena, a naročito kvalitetni kremeni, iznimno kvalitetni kremeni se mogu naći na ležištima u, u Južnoj Italiji na Garganu, dakle u Apuliji. Ima ih i kod nas dobrih kremena razno raznih, ali ne mogu se usporediti s ovim garganskim. Kroz čitavo vrijeme rane zemljoradnje u Dalmaciji, ti ljudi velik dio, kad kad i praktički sav svoj kremen za izradu svojih alatki, dobavljaju iz Italije. Prema tomu očito ta veza funkcionira i više nije ništa neobično. To nije jedini pokazatelj. Ako usporedite, recimo, zemljano posuđe je jedna karakteristika toga vremena i svete zajednice proizvode svaka svoje posuđe, one se stilski razlikuju u različitim vremenima, u različitim prostorima. Međutim, postoji jedna kategorija vrlo finih posuda koje su tehnološki jako dobro napravljene, koje su vrlo lijepo ukrašene i koje su skoro identične, recimo, između Apulije i južne Dalmacije ili između ovih sjevernih pokrajina recimo pokrajine Marke u Italiji i sjeverne Dalmacije prema tomu to je toliko slično da se dugo mislilo da je možda čak direktno ovaj to import importirano s jedne obale na drugu danas izgleda više da nije importirano nego da je ipak rađeno lokalno ali ti ljudi koji su to radili morali su poznavati jedni druge biti u kontaktu i zapravo to raditi na vrlo sličan način Alan J. Simmons i Kathleen Di Benedetto u knjizi Mornari kamenog doba klasificiraju sva plovila u tri kategorije – plutače, splavi i brodove. Kod plutača plutanje se ostvaruje izravno, kod splavi i brodova neizravno. Ti se tipovi plovila mogu podijeliti na podvrste koje određuju materijali od koji su oni napravljeni. Simonci di Benedetto tako putače dijele na one napravljene od trupaca te one kojima plutanje omogućuje snob pluća, napuhana koža ili zatvorena posuda. Splavi se dijele na tri podvrste, one napravljene od trupaca te one kojima plutanje omogućuju zatvorene posude ili napuhane kože. Brodovi imaju sedam podvrsta. One napravljene od trupaca, snopova pruća, kože, košara, kore dasaka, keramike. Ova je klasifikacija potvrđena kako arheološkim nalazima, tako i drugim izvorima. Naprimjer, najraniji danas poznati prikaz Plutajuće Splavi datira se u 6. stoljeće prije Krista i može se naći na etruščanskim izrezbarenim gemama, obrađenim poludraguljima. Na njima je prikazan Herkul, Heraklo, kako plovi na nečemu što je interpretirano kao Plutajuća splav. I eksperimentalni arheolozi pozabavili su se najranjim tipovima brodova. Simons i Diben Nedeto opisuju kako se pokušalo rekonstruirati način gradnje brodova od kože. Splav od napuhane životinske kože napravljena je od kože koze, koja je dobivena tradicionalnim metodama. Odmah nakon što je životinja ubijena, maleni rez napravljen je ispod koljena u jednoj od stražnjih nogu. Koža je onda kod reza uzdignuta i zrak je upuhan u otvor između kože i tijela. Time se koža napuhuje i odvaja od tijela, što arheolog Bednarik uspoređuje s napuhavanjem balona. Jednom kada je sva koža odvojena od tijela, odvajaju se udovi i glava. Kod inicijalnog reza ispod koljena reže se rez do koljena druge stražnje noge i tako se može odvojiti tijelo od kože. Tako se rade dva otvora na koži gdje su nekad bile prednje noge, jedan otvor gdje je bila glava, te otvor na stražnjem dijelu tijela. Koža se onda pregledava da se vidi imali nesavršenosti poput malenih rupa. Ako se one nađu, treba ih zapečatiti. To se radi stavljanjem tvari za pečaćenje poput pčelinjeg voska. I onda se na to stavlja maleni komad pluta ili jednako lakog materijala. Koža se onda povezuje koristeći tetive ili nekim drugim užetu sličnim materijalom. Benarik je utvrdio da je pčalinji vosak nedovoljan i da je biljna ili bitumenska smola pomiješana s kivom mozga ili životinskom mašću puno učinkovitija. Jednom kada su malene rupe zapečaćene, otvori na prednjim nogama i stražnjem dijelu se zatvaraju. Kada je sve to napravljeno, Simon Sidi Benedetto pišu da je onda arheolog, eksperimentator Robert Bednarik preokrenuo kožu preko otvora na vratu i napuhnuo ju. Otvor na vratu zatvoren je i mješina je stavljena pod vodu, da se vidi puštali negdje, pojavljuju li se mijehurići zraka. Kada se koža osušila, reže se oštrim kamenim oruđem i onda se pričvršćuje na okvir napravljen od trske. Bednarik je procijenio da je za jednog putnika u plovilu trebalo šest kozijih koža ili koža neke druge životinje velike poput koze. Tako je eksperimentalni arheolog provjerio može li se od životinskih koža napraviti plovilo koje je moglo prevesti drevne mornare do svog cilja. Nije to bio jedini takav pokušaj. Kad gledamo lovce sa kupljače na jadranskom prostoru, dok je Jadran mali, dok je cijeli sjeverni Jadran suh, zapravo ono vrijeme kad je more nisko? Jel? Dok je cijeli sjeverni Jadran suh jedna velika ravnica, tu zapravo žive lovci sokopjači, tu je vjerojatno njima najpovoljniji prostor jer se to stepe, to imate velika stada koje kakvih životinja koje oni love i oni se tu šeću lijevo, desno, okolo naokolo, okolo odlaze iz sa talanske strane, današnje na Hrvatsku i obratno, ništa ih u tome ne priječi. I na našim nalazištima, dakle na nalazištima u Sjevernoj Dalmaciji recimo, imate određeni broj alatki i oružja iz tog vremena koje su napravljene od tih finih talijanskih kremena. E, onda ledano doba završava, dolazi do zatopljenja, more se pomalo diže i jadran se širi prema Sjever zapadu. I silno je zanimljivo i zapravo vrlo indikativno je da kako se more diže, tako je sve manje i manje ovih talijanskih finih kremena na našim nalazištima na našoj strani Adrena. I na koncu ih više uopće nema. Dakle, to vrlo jasno svjedeći o tomu da su ti ljudi, ti lovci sa kupljači, kasna paleolitika, na ovom prostoru bili orijentirani prema kopnu i da nisu plovili, jer je kada jedan to mora je ušlo i proširilo se gore do današnje Venecije i Trsta, njima su ti izvori ostali predaleko. Okolo im je bilo predaleko, popreko, preko mora nisu išli. I mislili smo dugo da je to zapravo situacija koja je ostalo takva do trenutka kad dolaze zemlje radnici i koji očito plove i kad, kojima više nije problem preći Adran i doći do čega im treba sa jedne i druge obale. Međutim, u zadnje vrijeme postoje novi nalazi koji svjedeće o tomu da je ta prekoj mobilnost počela ipak nešto ranije. Mi imamo jedan zapravo samonalaz koji pripada definitivno vremenu lovaca sa kupljača, sa korčule, sa vele špilje na otoku Korčuli, je netko pokopan, jedan od tih lovaca kasnih je pokopan zajedno sa jednim predmetom od glačanog kamena, čemu on točno služi o teškoj reći, ali očito je jedan napravljeni artefakt, od jednog eruptivnog kamena, od eruptivne stjene koja se zove gabro. Taj gabro je rijedak na jadranoj, kao što znate kod nas je skoro sve vopnenac, Gabra ima gdje je? Gabra ima na jabuci i ima ga na brusniku. U to vrijeme razina mora bila je već dovoljno visoka da je brusnik bio daleko u moru i od korčuli do brusnika je trebalo ploviti i tekako. Prema tomu taj komad gabra obrađen i pokopan u vele špilji negdje prije otprilike nekih 9000 godina morao je neko dovesti tj. prevesti morem. I to je najraniji sigurni podatak o plovidbi u Jadranu. A onda pred sam dolazak zemljoradnje, imamo još više indikacija da se tu to kretanje jadranom intenzivira. Jer se pojavljuju u posljednjim, naj, najkasnijim, najmlađim nalazištima iz vremena mezolitika, iz vremena lovno-sakupjačke privrebe, počinju se pojavljivati sve više i predmeti napravljeni od tog garganskog rožnjaka. Prema tomu ljudi, Negdje par stotina godina prije dolaska zemljoradnje počinju intenzivnije ploviti. Bolling Allerod Interstadijal razdoblje nazvano prema Jami kod danjskog mjesta Alleroda u kojem su danski geolozi Nikolaj Harci i Wilkel Miters našli dokaze o klimatskom zagrijavanju u vrijeme zadnjeg glacijalnog razdoblja koje je počelo oko 12.700. prije Krista i završilo oko 10.700. U tom razdoblju temperature su bile slične današnjima. Razina mora rasla je čak oko 1,5-2 cm na godinu. Kada je to razdoblje završilo, razina mora bila je pola od današnje razine mora. Mnogi današnji otoci u Sredozemlju bili su još uvijek povezanih s kopnom. Na Sredozemlju i dobrom dijelu Europe posljedice tog razdoblja bile su širenje šume i povećanje divljači i plodova. Cyprian Broodbank ovako opisuje jednu od zajednica lovaca-sakupljača koja je uživala u tom zatopljenju. Obično možemo samo zaključivati o aktivnostima tih lovaca, sakupljača i njihovoj pojavi na temelju njihovog smeća i rijetkih ukopa ukrašenih školjkama, ali povremeno smo počašćeni boljim uvidom. Jedan takav nudi loše datirane, ali ugrubo u tadašnje vrijeme stavljene urezane slike na pećini Aldaura na Monte Pelegrinu iznad Palerma, u vrijeme kada su se ljudi u punom broju vraćali na Siciliju. Tamo okretni koračajući žene i bradati muškarci love, prenose svežnjeve i udružuju se u skupne plesove. Neki nose ptiče kljunove ili navlake za penis. Jedan prikazu o kojemu se puno raspravljalo prikazuje zgrčene lebdeće likove, možda šamane na njihovoj snolikoj potrazi, možda zavezane žrtve. Predstavljaju li ti prikazi mitske događaje ili svakodnevni život, oni otkrivaju svijet stalnog kretanja, bogat simbolima i ritualom. Cyprian Broodbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora piše da bi bilo prejednostavno opisati sredozemlje u interstadijalu Bolingalorod kao raj lovaca sa kupljača. Postoje i nalazi vrhova strijela zaglavljenih u ljudskim kostima, ali opća je slika ona mirnih zajednica koje skrbe iza slabe i nemoćne. Ali oko 10700. godine prije Krista taj interstadijal prekinut je dolaskom novog gledenog doba koje je potrebalo oko 1100 godina. Taj dolazak hladnoće imao teške posljedice, ali je onda konačno prestalo ledeno doba i počeo je holocen, razdoblje koje obuhvaće otprilike zadnjih 11600 godina u povijesti Zemlje. U tom se holocenu može najići i na primjere nasilja. Steven Mithan piše... Kljačkaški prepad može objasniti najdramatičniji znak nasilja iz Europe mezolitika. Gnjezdo lubanja ispećine ognet u Njemačkoj. U dvije plitke jame pronađene su pažljivo poslagane ljudske lubanje, sve očito ociječene od tek mrtvih tijela, negdje oko 6400 godine prije Krista. U jednoj jami bilo od 27, u drugoj šest lubanja i velika je većina njih bila od žena i djece. Nekoliko njih imalo je ozljede na glavi, posebno one od muškaraca. Jedna je bila napadnuta sa šest ili sedam jakih udaraca sjekirom. Skoro su sve bile detaljno ukrašene ukrasnim školjkama, propušenim zubima crvenog jelena i crvenom bojom. Školjke su posebne jer su među njima vrste koje dolaze iz daleka, iz istočnog dijela Srednje Europe, švapske, čak i sa sredozemlja. Tak njezda Lubanja sugeriraju prepad na mezolitičko naselje. Pitanje je kako su ti prvi more plovci bili dočekivani na otocima na koje su došli, kako su se oni ponašali prema ljudima koje su zatekli, a i pitanje je kada je netko shvatio da plovilo može biti i način na koji se može povesti u pljačku. Mislim da je to nešto čimo možemo za sad samo hipotetizirati. Ono što nas koji se bavimo tem tim prijelazamo od lovno sakupljačke privrede na, na proizvodnju hrane, na zemljoradnju, silno zanima kako je taj kontakt izgledao i to je ono, kad, kad se kaže da je to sveti gral arheologije toga vremena, nešto što je silno zanimljivo i što bi bilo fantastično pronaći, ali što zapravo ne postoji. Jel? Dakle, mi taj trenutak kada prestaje lovno sakupljačka privreda i počinje proizvodnje hrane, vjerojatno nikad nećemo uhvatiti iz jednog razloga što to nije trenutak moralo je postojati vrijeme kada su izviđači s jedne strane dolazili u kontakte sa autohtonim, sa s druge strane. Kakvi su ti kontakti bili? Ne znamo zapravo. Nismo nigdje našli nijednog, nijedan skelet sa, ne znam, sjekirom u, u glavi ili strelicom u, u među rebrima, za koji bi smo mogli reći da je, aha, to je bio lovac sa kupljač, a ova strelica nju je ispucao nekakav zemljoradnik i to vjerojatno nikad nećemo ne pronaći. Koliko je tu bilo dogovora, koliko je tu bilo dobronamernih kontakata, koliko je tu bilo pritisaka, koliko je tu bilo istjerivanja, da ne velim nekakvog etničkog čišćenja ili ne znam čega. Vjerojatno je bilo svega toga i za sad jedino što možemo raditi je imati sve te opcije nekako pred sobom i pokušati na neki način dokućiti što se gdje događalo. Vjerojatno se su se događalo i vrlo različite stvari na vrlo različitim mjestima. Imate u nekim drugim djelovima, drugim prostorima evropskim, imate situacije koje se interpretiraju kao masakri. Mi na jadanom za sad nismo ništa slično našli, ali možda je bilo i toga. A s druge strane, sasvim sigurno, i to znamo iz genetičkog iz genetike kasnih populacije tog prostora, sasvim sigurno je dolazilo do miješanja, do uzimanja žena iz jedne u drugu zajednicu. I vjerojatno su, mislim, to autohtono stanovništvo, lovno sakupljačko, nije izumrlo, nije nestalo, nije ga neki parni valjak pregazio. Oni su se uklopili na ovaj ili onaj način, nešto su preuzeli, nešto nisu... Svaga koje je to bilo jedno vrlo dinamično doba, jedno vrlo zanimljivo doba, kao što znate u zanimljivim dobima ono, nije baš ugodno živjeti, ali stvari su se promijenile, promijenile su se relativno brzo i promijenile su se na različite načine na različitim mjestima. Godine 1967. u zaljevu Argos, na poluotuku pelopones u pećini Frankti počeo kopati arheolog Thomas Jacobson. To istraživanje trebalo biti kratko. Jacobson je htio istraživati na jednom drugom nalazištu, ali ono što je našao u toj pećini, navelo ga je da tamo istražuje i kopa sve do 1976. Ključan nalaz bili su predmeti, oruđa od obsidiana, tamnog vulkanskog stakla, datirani na kraj gornjeg paleolitika. To vulkansko staklo bilo je s otoka Melosa, koji je od pećine Frankti udaljen oko 120 km zračne linije. U skorijem geološkom vremenu ta dva mjesta nikad nisu povezana kopnom, a nalaz obsidijana u pećini starije možda i 13.000 godina. Dakle, tada je netko u brodu prešao put preko mora kako bi s Melosa donio vrijedni obsidijan. Dva su bila puta od Pećine na Peloponezu do otoka Melos. Svrha Atike, pa od otoka do otoka po zapadnim Kikladima, svaki otok udaljen jedan od drugog između 15 i 20 km, ili izravno iz zaljeva Argos, preko tada sve manjih otoka zapadno od Kiklada. Na tom su putu skokovi između otoka i do 35 km. Prvi su na putovanje morem krenuli lovci sa kupljači, poput onih na Kremnosu ali nakon njih došli su poljoprivrednici i pastiri koji su se trajno naseljavali na područje na koji su došli more. O nekim stvarima znamo relativno dosta. Znamo dosta njihove prehrani jer su otpaci od njihovog života koji velikim dijelom su to otpaci hrane, su ostali za njima odbačeni negdje unutar ili u blizini tih njihovih naselja. I ono što se može reći je da zapravo njihova prehrana je lošija nego prehrana ovih lovaca, sakupljača koji su im prethodili jednostavno zato je monotona. Oni uzgajaju nekoliko vrsta žitarica ili drugih nekakvih udomačenih biljaka, uzgajaju ovce i koze, ok, tu imaju mlječne proizvode vjerojatno već od samog početka ili vrlo brzo, meso je luksus, oni njih uzgajaju iza meso, ali to nije nešto što se baš jede na dnevnoj bazi, to se jede malo rijeđe i tako da su zapravo ograničeni na nekoliko izvora hrane, nekoliko vrsta hrane koja je prilično monotona i koja je jako puna šroba. Vidi se po njihovim zubima da sad nedanput počinju problemi sa, sa kvarjenjem zuba, vidi se po njihovim kostima da često u, u mlađoj dobi prolaze kroz razdoblja kad nemaju dosta. Rane kad nemaju dosta za jesti, prema tomu valjda loša sezona, nedostatak, glad, uvjetno rečeno, jel, kad kad možda i prava glad, prema tomu taj prelaz na zemlju radnju nije sad nekakav veliki korak naprijed gdje će oni živjeti bolje i, i prehranjivati se bolje, nego zapravo obrnuto, to je silom prilika, I to ima ih puno, moraju jesti nešto i onda jedu to što imaju za razliku od lovaca, koji zapravo jedu puno toga iz prirode svega i svačega i, i biljne hrane i životinske hrane, međutim, te divlje hrane nema toliko da bi mogla održati, podržati veliku populaciju. Zato su te populacije lovno-sakupljačke uvijek male i mislim, gustoća stanovništva je puno manja. Životni vijek je vjerojatno bio kratak, odnosno na naš izrazito, 30 godina je vjerojatno bio ono što se kaže očekivani životni rijek pri, pri, pri rođenju što ne znači da nije bilo starih ljudi. Bili ljudi koji su doživjeli jednako dobu u ko starostku danas, samo ih je bilo vrlo malo. Jel morali ste imati jako veliku sreću da vas nešto ne pokosi puno ranije. Početak holocena, razdoblja u kojem mi živimo, stavlja se negdje oko 9600. prije Krista. Tada ponovno naglo raste temperatura i tim zatopljenjem završava mlađi trijas, zadnje veliko ledeno doba u dosadašnjoj povisti zemlje. Na početku Holocena temperatura je rasla i do 7 stupnjeva Celzijusa u nekoliko desetljeća. U Holocenu počinje razvoj poljoprivrede i svijeta u kojem i mi živimo. U Holocenu ljudi intenzivno plove, ali ta intenzivna plovidba nije tada počela. Cyprian Broadbank piše Šokantno je kada se shvati da su ti putovi poduzimani duboko u mlađem drijasu, razdoblju od 10.700. do 9.600. godine prije Krista, tom drastičnom povratku u hladnoću, suhe uvjete i hladnu more. Plovidba u sredozemlju počela je u teškim, a ne u spokojnim vremenima i to nas onda prisiljeva da ponovno promislimo o tome zašto su se ljudi uopće odlučili na plovidbu. Ljudi, kao i patuljasti vodenkonji, bili su pod pritiskom, i jedan je vjerojatni odgovor potraga za utočištem, koje će omogućiti članovima nedavno rastuće populacije da prežive u sve gorim uvjetima. Nužda je vjerojatno nagnala veći dio ljudi da se otisnu na more. Zbog nužde su se mnogi odlučili naseliti u područjima do kojih su mogli doći samo more. Do danas je ostalo malo tragova tih prvih naseljenika. U naseljima ovisi koliko imate sreće, koliko je to dobro sačuvano. Ako imate puno sreće, onda ćete pronaći podnice nastambi nekakvih. To su obično kuće koje su nevelike, koje su recimo 5 metara, sa zemljanim nabijenim podom. Tu kod nas često puta imaju nekakvu kamenu substrukciju zidova, zato jer kamen je svugdje. Ima ga koliko hoćete i ta gradnja u suho zidu se nije promijenila apsolutno ništa u zadnjih tisuća i tisuća godina, tako da je vrlo često teško prepoznati na terenu, nađete neku kamenu strukturu i ne znate li je napravio ovaj, barba u prošlom stoljeću, ili su ju napravili liburni prije 2000 godina, ili su ju napravili ovi u Neolitiku prije 8. Dakle, načini granje se zapravo nisu mijenjali. Međutim, kada nađete to, pod zemljom u arheološkom sloju i kad nađete oko toga ostatke hrane iz tog vremena koje se da datirati radiokarbonski, kad pronađete ostatke posuđa, kad pronađete kamene, alatke, onda vam je jasno da je to zapravo iz tog vremena. Uglavnom se pronalaze tamo gdje je dobro sačuvano ostaci takvih nastambi, pronalaze se jame često kopane oko njih koje su služile za razne Svrhe, kad kad kao silosi, kao spremišta za nešto, kad kad kasnije, kad su prestale se koristiti, se to jednostavno kao mjesta gdje se odbacuje smeće. I to je Eldorado za arheologa, jer tamo gdje se odbacivalo smeće ćete naći jako puno zanimljivih stvari koje ću vam reći o tim ljudima što su radili i kako su živjeli. A onda se nalaze i nekakve druge strukture okos koje često puta okružuju ta sela. Jarci nekakvi, kad kad ti prilično duboki i veliki šanci čija funkcija zapravo nam nije baš posve jasna, koje su mogli do izjasne mjere biti i obrambene svrhe nekakve, ali pitanje je zapravo jer nema baš puno naznaka za nekakvo organizirano naselje u to vrijeme. Mislim da je to bio život, sigurno nije bio ovaj, onako ružića, často si zamislite nekako savršeno vrijeme sloge, sigurno je bilo, bilo sukoba i unutar tih naselja i između njih. Ali oružje ne dominira slikom. Nema, nema baš oružja previše. Tako da, očito, nasilje nije igralo neku ključnu ulogu. Možda su ti šanci bili više nešto što je služilo da se stoka drži zatvorena u blizini naselja. Možda su bili i simboličkog karaktera. Mi vrlo često na to zaboravljamo ili, ili nam je teško nekako o tome govoriti jer zapravo je zapravo teško dokazati da je to to. Ali mnoge stvari su sigurno bile simboličkog karaktera. Život je u to vrijeme između Onoga što mi smo mi danas zvali stvarnim i realnim svijetom i nekakvim duhovnim svijetom, nekakvim svijetom vjerovanja i nadnaravnih sila, to su bila dva svijeta koje su zapravo nisu dala rastaviti. Oni su se prožimali međusobno i masu toga što mi vidimo imalo je i praktičnu svrhu, ali sigurno i nekakvu simboličku svrhu. Stari Egipat zaslužan je za dvije velike revolucije u transportu. Prva je Magarac. Magarci su se razvili u sjeveroistočnoj Africi vjerojatno negdje sredinom četvrtog tisuće prije Krista od tamošnjeg divljeg Magarca koji je živio u stepi pustinji. Za pripitomljavanje bili su vjerojatno zaslužni pastiri koji su trebali povećati svoju pokretljivost kako se njihov okoliš sve više isušivao. Vrlo brzo Magarac je postao poznat u Egiptu i oko 3000. godine prije Krista u Abidosu, pokraj Kraljevskog zemljišta, pokopano je 10 Magaraca u najboljoj dobi. Do tada je takav način ukopa bio rezerviran samo za lavove. U akatskim tekstovima magarac je skuplji dva do 4 puta od bika i četiri puta skuplji od standardnog roba. Magaraci mogao nositi od 50 do 90 kg tereta na udaljenosti od 30 do 50 km na dan. Mogavao je izdržati i najoskutniju prehranu, preživjeti pustinju, popiti dovoljno vode da izdrži bez te dragocijene tekućine nekoliko dana. Drugu veliku transportnu revoluciju za koju je zaslužan Egipat ovako opisuje Cyprian Broodbank. Drugi izum bio je uvođenje jedra. Do tog trenutka kretanje preko oslanjalo se na snagu Vesala, koja je skromno ograničavala plovila u veličini, brzini i teretu. Uprezanje vjetra zauvijek je to promijenilo i dovelo do brodova koji će povezivati sredozemlje i svijet sve do doba pare. Do klasičnih vremena, za prosječni dan i noć, jedro bi moglo prevaliti nekih 100 do 150 km Iako su prosjeci i rijetko stvarnost na moru i prvi jedrenjaci su bili spori i nespretni, čak su i oni predstavljali moćni udar tirani i udaljenosti. Naprimjer, deset dana koje se provodilo na kopnenom putovanju na putu Horusa, odgovaralo je vremenu koje je trebalo za paralelni put morem u natovarenom kanuvu. Rani jedrenjak, koji se kretao oko dva do pet čvorova na sad, mogao je prevaliti tu udaljenost za jedan ili dva dana. Gdje je točno jedro izumljeno, ne zna se. Možda u vodama Perzijskog ili arapskog zaljeva. Postoji dokazi da se tamo plovilo brodovima od Trske u kasnom šestom i ranom petom tisućeću prije Krista. Ali ne može se pouzdano reći jesu li ti brodovi imali jarbol jedro. Egipat je bio mjesto koje je bilo dovoljno bogato da sagradi prve velike jedrnjake, govori doktor Stašo Forembacher. Opet je jako teško o temu konkretno govoriti, jer zapravo ostataka takvih brodova nema. Najstariji brodo uopće u sredu zemlju je onaj kod Uluburana Burona i ta je iz 1400. otprilike prije Krista, ako se ne varam, mislim da sam dobro rekao. Dakle, to je puno, puno kasnije vrijeme, to je tisućama godina kasnije. Što je prije toga bilo točno, ne znamo. Spomenuo sam da je negdje u bakreno doba ili početkom brončanog doba da imate te jednostavne crteže na lončariji u egejskoj, dakle grčkoj lončariji, nekakvih plovila koja izgleda su pokreta na veslima dva desetak ljudi. Tako veliko deblo trupac ne, ne postoji jednostavno, dakle to je moralo biti nešto sastavljeno. Kako je točno bilo sastavljeno, niko ne zna ali čak ni to nije bila nekako ključna tehnološka razlika jer i to su opet bili samo jako veliki kanuvi koji su se pokretali na sličan način, možda su malo više ljudi sadržavati, prema tomu to su mogli biti malo ozbiljnije nekakve grupe ratnika ili nekakvih putnika koje su mogli napraviti možda malo veći darmar negdje ili, ili otići na neko duže putovanje i doneti sa njega nešto, nešto ozbiljnije. Prava revolucija zapravo dolazi tek sjedranjem. A to je Priča koja počinje negdje prije tri tisuće prije krista dakle u ranom faraonskom egiptu jer za napraviti jedrenjak trebali ste ne samo ogromno tehnološko znanje i brojne specijaliste nego i vrlo jaku ekonomiju, jako gospodarstvo. To u to vrijeme su mogli jedino faraoni i ne znam kraljevi, mezopotamski ili tamo negdje ili na levantu. Dakle tamo je to krenulo, krenulo je zapalo na nilo. To su bili prvi brodovi koji su bili pokretani dijelom veslima i podpomagani jedinima. Onda je to pomalo prešlo na more, na sredozemlje i preko Levanta i preko Grčke se proširilo dalje onda u središnji i zapadni Mediteran. E, najraniji prikazi takvih brodova u Grčkoj su negdje krajem 3.000-2.000 i neke godine prije Krista. I oni izgledaju tako dobro, da je jako teško si zamisliti da su lokalni izum. Nego, očito je to nekakva tehnologija koja je od nekud došla već više manje gotova. Kad je došla do nas, ne znamo točno, ali vjerojatno ubrzano nakon toga, jer nismo u to doba već bili u kakvim takvim kontaktima jadran sa, sa egijskim svijetom. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2022. godina.